Розповідали про містечко, про слонів, собак, які все чатували на Зимиславиному полі, про старий цвинтар і про левів, фонтанів. Розповідали, що касандрині троянди почали чомусь гинути, тож довелося їх повикорчовувати, а натомість засадити все ірисами. Що повернулася рожена дружина циганського барона і мати дванадцятьох дітей, що листя вже попадало і скоро почне падати сніг. Усе змінювалося. І тільки там, де жила Мілина, завжди було вічне літо. Одного з мільйонів прекрасних ранків Мілина, як завжди, пішла до своїх троянд. Вона Цілувала кожну квітку, вдихала їхній аромат і пестила, шепочучи найніжніші слова. Гладила тонкими пальцями пелюстки, доторкалася до колючок. Вона навіть не помітила, коли однією проколола собі пальця і як краплина крові скотилася на рожеву пелюстку. Тільки Леон відчув, ніби щось негаразд. Він узяв мілинину руку і злизав ще одну краплину. Потім, узявшись за руки, вони поволі пішли по траві, поміж овець, баранів і ягнят. Ішли довго і мовчки, а проміння сонця виблискувало на їхньому волосі. Але раптом Мілина пчихнула. Леон зупинився. І Зазирнув їй в очі і помітив там, на дні, те, чого шалено боявся і ніяк не міг уникнути. Він узяв Мілину на руки і поніс до млина. Перед ганком Мілина озирнулася і окинула поглядом своє літо. Ясна усмішка з'явилася на її блідих устах. Напівлежачи на подушках, Мілина випускала до стелі тонкі цівки диму, які особливо і незвично пахнули. Вона випалювала одну сигарету за одною, аж доки їх уже не залишилося. Мілина всміхнулася до Леона і провела рукою по його чорносивому волосі. Тоді з насолодою примружила очі і пчихнула ще раз. Але очей вже більше не розплющила. Леон поховав мілину поміж троянд. Молода смарагдова трава миттю вкрила свіжу могилку, а з кущів на неї поволі опадали пурпурові пелюстки, зірвані першим ще несміливим подихом осіннього вітру.